Відмова від оплати комуналки Що треба знати? Економічні та суспільно-політичні процеси в нашій країні показують, якщо ми хочемо змінити ситуацію, іншого виходу, крім як масово заявити про свій протест, немає. Якщо ви не згодні з тарифами на газ, тепло та гарячу воду, які є абсолютно економічно необґрунтованими, Якщо ви не хочете дарувати монополіям з власної кишені від 50 до 100 від доходу своєї сім'ї, вихід один – не платити. Масове ненадходження коштів на рахунки монополістів-постачальників послуг стане для них неабиякою проблемою. Давайте влаштуємо владі шокову терапію, аналогічну тій, яку вона організувала нам з вами. Революцію у сфері житлово-комунального господарства ми повинні робити власними руками, бо інакше і найдалі будемо отримувати неякісні послуги за нечувані завищені кошти, аж поки комуналка не витягне з нас абсолютно всі заощадження. Отже, тарифна мобілізація пропонує тимчасово відмовитися від сплати всіх комунальних платежів. Загалом, неплатежі не є нашою самоціллю, Це лише інструмент для досягнення мети. Ми прагнемо, аби в результаті масової акції платіжної непокори квитанції українців суттєво зменшилися. Як варіант пропонуємо вам просто відкладати гроші, які маєте віддати за комуналку. Це ваша комунальна страховка. Резервна фінансова подушка для вашої сім'ї. Не платити потрібно грамотно, наперед усвідомлюючи всі ризики. Так ви знатимете, як діяти в тій чи іншій ситуації, та зможете почуватися безпечно. Тому ми підготували для вас цю методичку, у якій зібрано все, що потрібно знати при заборгованості за ЖКП. Житлово-комунальні послуги Першочергово вона стане в нагоді тим Хто відмовляється разом з нами Не платити короткий період часу Роз'яснюємо всі наявні ризики Пов'язані з цією масовою затією Аби ви могли за необхідності Дати відсіч комунальним рейдерам Та відстояти свої права В боротьбі з тарифним грабежем Як відомо Поінформований – значить озброєний. Разом з тим, ця методичка стане хорошим порадником для неплатників зі стажем. Ви зможете значно ускладнити життя виконавцю послуг, а в багатьох випадках позбавити його права на стягнення з вас заборгованостей. Уявіть собі, що тисячі українців одночасно подадуть заяви про скасування судових наказів, перегляд заочних рішень і почнуть доводити необґрунтованість вимог комунальників. Та вони погрузнуть у бюрократичній тяганині,